80 vinilos por hora. Conduce Pequeno Monstro. Unha produción imaxinaria divertimenta. Ola, que tal? Son o pequeno monstro E aquí comezo unha nova dizón de 80 vinilos por hora programa número 98 Estamos na enciclopedia musical estatal dos anos 80 No volumen número 52 E paso a paso, letra a letra, entrada a entrada Imos analizando cada un dos desperfectos Do panorama pop estatal dos anos 80 Mais algúns que outros desperfectos ían sobre rodas Como estas Las ruedas No seu primeiro álbum, o mini LP, publicado en 1986 Con esta peza que abría e que, de alguna maneira, pues, forma parte pues, Deses temas que rápidamente un identifica con eles Ok, Nastasia Kinsky. En maio do ano 1983, Alfonso Diego, batera e percusión E Pedro San Juan, guitarra e voz Logo de ter rematado o daquela servizo militar deciden seguir xuntos con instrumentos máis potentes que aqueles que tocaban na mili, xa que estaban na banda de música militar. Foi un ano de proxectos musicais entre garitas e arrestos. Pedro formara parte de grupos punk rock juvenis desde 1980, como Los Negativos, Los Bastardos e Los Toreros. Alí cadrou con Ricardo Moreno de Los Ronaldos. Alfonso, pola súa parte, tocara nalgúnha que outra festa dominical. Ambos eran do noroeste de Madrid, e iso a sú dúbdes a manter ese contacto pos-exército. Comezaron ensaiando nunha bella caseta de sardín. Cunha pequena batera e unha guitarra compoñen as súas primeras cancións dentre as que están esa Anastasia Kinski que vimos de ouvir, o esta Flores e Ruedas. Aqui están Aqui están Aqui están Las ruedas giran Las flores crecen rectas Ni todas son malas Ni todas son buenas Yo soy una rueda Y tú eres un aflao los chicos busques aprenden mejor qué puedo decirte qué puedo decirte qué puedo decirte sobre flores y sobre ruedas aquí están aquí está aquí está Miles de ruedas, muchas historias iguales a estas Gotas de lluvia sobre la tierra pisando en el humo Vivas o secas Vivas os sectas Vivas os Flores e Ruedas, otras das cancións do primeiro álbum, un mini LP, editado en 1986, por Las Ruedas. Chega 1984, eses primeiros momentos, esas primeiras ensaios nun local bastante cutre, donde tocaban estas cancións. O principio tocaban con un rapaz do barrio, Gonzalo, coñecido polas noites no Rockola. Este, falarálle dun amigo que ten un baixo e a experiencia de tocar en grupos desde os 15 Enrique Martín, de RPM e Pistones Os 4, curtense en varios locais de ensayo versionando a The Clash, Sean 69 ou Vibrators Poco a pouco inclúen temas propios A primeira actuación é na Universidade Autónoma de Madrid en xuño do ano 1984 facéndose chamar Gallos de Pelea Pronto, Gonzalo abandona o grupo para dedicarse á pintura Chega máis actuacións en sas underground da periferia e vilas cercanas. Un día entre os andenes do metro surde o nome definitivo de "La Ruedas, tema extraído de flores e ruedas, a peza que rematamos de ouvir. Quen chega para ficar no grupo definitivamente é Claudio de Casas, guitarra, compañero de Pedro en Los Negativos, Los Bastardos e Los Toreros. Tamén vivía ali, cerca do barrio. E así fica completado o cuarteto Las Ruedas. Imos con peza máis deste mini LP de Las Ruedas, primeiro traballo do grupo. Está 99. Entiendas bien, que esta será la última vez, créeme. Hey. Hey. 99, uno más y 100, ha. 99, uno más y 100. busca la pena por mí, no quiero seguir, me quiero marchar. Todo no oha. Me tiembla das manos. Ya non ser el mismo. Jamás. Las ruedas en 1986, no seu primeiro mini LP. E seguimos gracias ao blog no 80 oitentas-gruposnacionais.blogspot.com analizando a vida deste de inmenso grupo madrileño. Claudio ten un certo nivel musical, os temas consolidanse e a banda profesionalízase. As actuación sucedense. Logo dunha strana experiencia nun concurso de heavy metal, Enrique aparece un día coa nova dun concurso estatal de rock. E convence ao resto para participar. Iscríbense no último día do prazo. Máis de 500 grupos de todo o Estado Española presentanse e tra la votación nas emisoras de Radio Cadena Española, unha emisora existente daquela, unha especie de curma de Radio Nacional de España, chegan a final de Salamanca e gañan un 13 de setembro do ano 1986. Os cartos do premio sirvenxes para comprar instrumentos. Para poder participar, gravouse unha maqueta nos estudios Lumi, no barrio chino de Madrid. O técnico de son foi Pepín III. Era decembro do ano 1985. E os temas OK, Nastasja Kinski, 99 e Estás tú bien, formaban parte daquela maqueta. Imos con Estás tú bien, versión mini LP. Estás tú bien, na súa versión mini LP, na súa versión maqueta, en 1985 compartía traballo junto con O.K. Anastasia Kinski en 99 era a primeira vez que en aquel ano entraba nos estudios de grabación, no ano 85, este cuarteto para grabar, un estudio de grabación de verdad. Claudio traera un amigo naquela sesión, un tal Miguel Maya, para meter un par de saxos, ao final ficou no grupo. Ademais do concurso, a maqueta presentouse en discos DROM. O seu director, Servando Carballar, ficha-os a instante. Isto daría lugar ao primeiro disco, un mini LP que estamos ouvindo con seis temas diferentes. E de título senérico «Las ruedas» grábase en verán do ano 1986 Cancións como «Rosas motel» Comezan a programarse na fórmula radio de todo o país Aparecen outros premios O do diario pop de Radio Nacional de España Radio 3 ao Grupo Revelación do ano 1986 E o mellor min LP ese mesmo ano 86 En Rock 3, outro programa de Radio 3 Seguenlles actuacións en televisións e máis concertos. No cárcere de Carabanchel, na no Universidade de Madrid, na SACGB, estudio 54 de Barcelona, na barraca en Valencia, esas de Valladolid, Soria, Burgos, Toledo, Málaga, Segovia e Coruña. Estamos a mediados dos anos 80. Imos cunha nova peza máis deste mini LP, esta que leva por título Mamá Lei, Las Ruedas. En la calle, ahora, malas noticias, se sigue en la pista. Periodistas, periodistas, guerra, guerra de malas noticias. Mamá Leigh, huya de ti, y lo hace bien, lo hace muy bien. Primero un disparo, luego una pregunta, un charco de sangre Es un mar de dudas, segundo una sogra Luego no hay disculpas, y ahora qué Mamá ley Ley de bitch! 1986, primeiro traballo discográfico de las ruedas Mini LP con seis cancións que, por certo, estamos subindo unha a unha Non sei se vos estades a decatar, pero vamos, que falta só so unha peza para completar a audición do disconteiro Esto a rara vez acontece no programa Que escuitemos un disconteiro, e será por algo, será Seguimos no programa número 98 Casi chegamos a centena de 80 vinilos por hora E estamos no volume número 52 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Na súa letra L e osa entrada co que comenzamos este volumen da enciclopedia non son outros que Las Ruedas. Trasladámonos o ano 1998. DRO atravesa unha crise de cambios e o novo disco de Las Ruedas retrasase. Isto afecta ao grupo a dous meses de gravar o seu seguinte álbum. Por seno for pouco, Claudio recibe unha oferta de la frontera e marcha. Miguel Maya marcha co su herman Coque, a los Ronaldos. E entre tanto nos locais de Tablada 25 ensaia un guitarrista chamado Daniel Ballester Montoya que tras unha jan se une a las ruedas. Daniel Ballester convirtese en peza fundamental ata final da banda. Daniel Ballester, por certo, cabaría sendo Cantante de la moda en su segunda etapa Todo un acontecimiento Aquel fichase de la moda de Daniel Ballester Por cierto, sé que estábamos hablando de Radio 3 Pues también se publicitó y se contactó a través de esta emisora Con todos los músicos y cantantes del mundo Para suplir a Fernando Márquez el Zurdo Y ahí apareció precisamente Daniel Ballester Y con esto vamos a dejar ahí la historia Vamos a dejar ahí Deixar que vos sigades até o final esta estupendísima historia dunha banda fundamental, agachada, que hai que descubrir, que hai que poño arriba da mesa e reivindicar como foron las Ruedas de Madrid e sobre todo este estupendísimo primeiro disco, mini LP. Vamos a completar a audición deste álbum coa peza que o fecha, está Rosas Motel, Las Ruedas. Trabajadores sin empleo Hoy aquí quisieran estar El vino alegre apaga la sed A la luz de una vela dorada El inspector general Está borrancho y habla mal del mal Perdedores Bebe hey, hey. A rosa con te. noche rompe en la playa el magistrado de la moral se divierte con lina y son es una noche para apoyar sobre la arena trabajadores sin empleo hoy aquí quisiera estar en el hotel de rosa junto a los creados otro lado pé a, la fea, a la Osas Motel de las Ruedas, unha banda de Madrid de cusa historia, vos contamos óse moi boa e sustanciosa parte aquí en 80 Vinilos por Hora, nesta primera parte do programa íntegramente dedicada a esta banda madrileña e donde vivimos íntegramente o seu primeiro traballo mini LP, editado en 1986 por discos Tres Cipreses, eh, producidos por Servando Carballar de DROH. Estamos no programa número 98 de 80 vinilos por hora. Aquí está o pequeno monstruo contándovos todas as novedades desta enciclopedia que comezamos hai 52 edicións, onde letra a letra, paso a paso, entrada a entrada, rueda a rueda. Vamos analizando cada un dos grupos artistas extraterrestres do pop estatal dos anos 80 no Estado Español. Seguimos na letra L, e a seguinte entrada, que nos deixará todas e todos apabullados, precisa dunha pequena introducción. Oitenta vinilos por hora. Dá tempo a moitas voltas. 1983. En lugar de programas de cocina mide egos, no Estado español a juventude valoraba que houbera programas de música en televisión. Non era como agora, que a música é de balde e de forma moi desproporcionada é maior a oferta que a demanda. Enterarse das novidades, por cara aos músicos, todo iso era necesario. Sobre todo cando a hora de comprar un disco, un tiña que plantearse unha especie de inversión económica que calculaba con seriedade como que mete agora os seus aforros nun fondo deses dos bancos. Moita xente non compraba máis que un par de discos o ano, nos anos 80. Imagínate o risco que supuña cagala. Nesa época, surdiu Caja de Ritmos, programa de televisión que ia ser presentado por un tal Carlos Tena. Non foi o único programa que tivo Carlos Tena, pero este foi famoso porque só durou dúas entregas. Na segunda apareceron un grupo que estaba integrado por unhas adolescentes con algo máis que estética punk, nunha entrega dedicada a grupos vascos en Seral como Lavabos y Turriaga, Los Santos, e motos y Ellas. As rapazas para a ocasión gravaron aquel programa unha versión de I Wanna Be Your Dog, unha peza original dos DG Pop e os Stoulles, adaptada ao castelán coa letra Me gusta ser una zorra. Eran Las Volpes. Me gusta ser unha zorra, unha adaptación de I Wanna Be Your Dog do Igipop e Os Estudis realizada polas Vulpes nunha primeira versión maqueta gravada en directo para Caja de Ritmos, o programa de Carlos Tena. Seguimos coa historia. O programa de Carlos Tena na televisión española de 1983. O seu final cadrou o susto coa misión desta canción. E que o diario ABC, días despois da misión deste programa coa intervención coa actuación de Las Vulpes, adicoulle unha editorial e unha cobertura extraordinaria a Carlos Tena, a Caja de Ritmos e a Televisión Española. Fiso opinar a teo presidente de Amnistía Internacional, que calificou a actuación de soez e de moi mal gusto, e a poeta María de los Reyes Fuentes, que denunciou a súa emisión como un atentado contra a maioria. El fiscal general del Estado presentou unha querella criminal por ofender al punto honor e a las buenas costumbres. El caso foi sobreseído aos tres anos, pero Loles Vázquez, guitarrista, foi denunciada por escándalo público ao ser a autora da letra da atación da peza dos Estudis e Mamen Rodrigo, a cantante, por interpretala. O presentador Carlos Tena tivo que dimitir, fixo queixándose de que altos cargos do PSOE de Felipe González pediran a súa cabeza. E así foi como a televisión española deixou de emitir os programas que tiña grabados de caja de ritmos, E un deses de días, o que escandalizou Atena ainda máis, emitiu unha corrida de toros. O fiscal general do Estado, Luís Burón Barba, explicou «La libertad de expresión está regulada en el artículo 20 da Constitución, que tamén marca sus límites. Estos están precisamente en outros derechos fundamentales que proclama igualmente el texto constitucional e que non poden ser infringidos por la palabra. E es que la palabra escrita ou hablada Es un medio de comunicación y de expresión de opiniones y sentimientos. En este sentido, no debe tener límites o estos han de ser muy escasos. Pero cuando se utiliza como garrote, como medio de agresión, y cualquier otro instrumento que tenga el hombre puede tener tal uso y la palabra no es una excepción, no intenta comunicar, informar o transmitir opiniones interiores, sino atacar. Quédense vostedes, os nosos ouvintes do século XXI, con este fragmento da letra de las vulpes que deu lugar a esta disparatada teoría do señor fiscal general do Estado. Prefiero masturbarme yo sola en mi cama, antes que acostarme con que me hable del mañana. Prefiero joder con ejecutivos, que te da la pasta y luego vas al olvido. Me gusta ser una zorra. Me gusta ser una zorra. Me gusta ser una zorra. Eh, ah. ah. Ai, ai, ai, ai, cabrón Me gusta ser unha zorra de las vulpes na versión tal cual sonou en caja de ritmos en directo, en ese directo que fixeron antes de grabar o single, o seu único disco, por certo. Imos tirar, rescatado de internet, precisamente un artículo, unha entrevista que publicaba el diario El País o 4 de maio de 1983, pouco despois da suspensión de caja de ritmos de Carlos Tena en televisión española por actuación de Las Bulpes, onde Rosa Montero, xornalista, fai unha extraordinaria entrevista que penduraremos no noso blogue en 80 venilos para que teñades completa toda a información ao respeito de todo o que acontecía naquel momento, de todo aquel suceso que chegou ao Parlamento, a Amnistía Internacional e incluso a outros planetas. E traducimos... Loles ten dezoito anos e é, xunto a súa irmá Lupe, a compositora da maioría das cancións do grupo, que en realidade só so son 13. Un repertorio curto de Grupo Soden. Son cancións contra a igrexa, contra os políticos, contra a inquisición, contra todo. Loles compuso Me gusta ser unha zorra cando tiña 15 anos. Xa daquela andaba por aí pola rúa e a xente se metía con ela, E iso de camiñar ao teu aire de vestir como queiras e que os tíos achiquen a ti e te digan «Zorra, puta» e demais bramidos susurrantes. E todo porque eres tía, porque vas vestida dun seito diferente. Así que escribiron esa letra pensando neso. Se ti me dís que eu sou unha zorra só porque son distinta a ti, porque ando vestida como me dá a gana, porque non queres comprenderme, entón eu gritarei «Me gusta ser unha zorra». É unha canción irónica total, remata Lupe. É a hora de xantar, en a casa de Loles e Lupe está a metade da familia, porque son nove irmáns, os tres maiores casados, pero todos os demais vivindo cos pais. É un barrio obreiro, de modestos pisos sindicais, un cuarto piso sen ascensor, con escaleira estreita e un muro no descansiño erizado de cemento sucio. Loles e Lupe querrían independizarse, posero o seu propio piso, pero non poden facelo por falta de cartos. Como Mamen. Mamen é tamén filla dun obreiro. Os seus dezanove a setreados anos estivo entrando e saindo da casa dos seus pais, cos que, ademais, non se leva nada ben. Pero o máis que viviu fora de casa son seis meses, porque logo está a causa da pasta e tes que volver. Agora vivo con eles, en Baracaldo, e non me dan ninguna pela, claro, pero me dan o papeo que xa é suficiente. Hai anos, cando Mamen se tinxiu o pelo de cor laranxa furioso, o seu pai, que nunca a pegara, agarraúna polo pescozo e meteullo a cabeza de baixo do grifo. Se non quitas ese pelo, marchas de casa, dixo. Mamen agarrou o petate e largouse a don hostia. Me ligaron, claro, me ditiberon porque era menor, pero non o mesmo non regreso. Inquisición a cara B do single Me gusta ser una zorra Publicada originalmente por dos rombos discos en 1983 Seguimos con un extracto dese de interesante artículo publicado polo país O 4 de maio de 1983 Asinado pola xornalista e escritora Rosa Montero Que tamén as entrevistaba naquela altura Como se las arreglarán para tener tan mala cara sendo tan xóvenes Con 18, 19 e 21 anos, vulpes, pimpollos e sen embargo pálidas, olle cansadas e nocturnais. Debe ser o peso da supervivencia, mas tamén influe a maquillaxe, os labios de carmín sangrante, a gomiña que lles deixa a crestas de polo mollado, a roupa preta e toda esa fanfarria sadoca claveteada que se abraza aos seus pescozos, aos seus nocellos, á súas muñecas. E ese seito de apalancarse no mostrador de formica vermella ese sexto de se estive mal, pero maña seguro que é pior». Para min, o único punky de verdade foi Johnny Rotting, dice Lupe. Ser punky de verdade é ser inconformista a tope, antisocial a tope, saber que isto é unha merda e estar comprometida. «E que isto é unha revolución social», exclama Mamen case diría se emociona se non for porque nesta cultura urbana neste nacer de volta as ilusións están proscritas e a regra é o descreimento como las vulpes como Mamen como Loles como Begoña e como Lupe hai milleiros e semilleiros de xovenes cella alzados e furiosos adolescentes crecidos do formigón e do paro máis que agresores son transgresores fosfatinan a norma co seu pesimismo molestan co seus disfrazes rotos, e xercen unha violencia que é puramente verbal, unha resposta á violencia do entorno. Acaban de entrar uns colegas no bar, e unha recén chegada, o pelo con un cepillo, saúda ás vulpes. «Eh, que, o rollo vai, como din os periódicos? O rollo vai de que non se van comer unha rosca coa querella», contesta mamen. «E vos pasando de pagar a multa, claro», compinchea a colega. «Uf, si todavía ten que sair suizo», corta Lupe. Sí, sí, xa verás, vai ir mogollón de xente, vamos fletar un autobús e nos vamos a presentar ali todas cunha camiseta que diga Me gusta ser unha zorra, e que é un rollo demencial As Bulpes con Felipe es un punk, tirado dun CD publicado sa no ano 2006, como amenaxe á súa batera orixinal, Lupe, fallecida en 1993, por certo compañeira dun dos integrantes da formación Punk de Decibelios de Barcelona. E con este disco, xa con mellor sonido, grabado, pues, recentemente, prácticamente, por las que sobreviven aínda integrantes de Las Bulpes, mítica xa, nos todo español, e moitos amigos e amigas, marchemos por ose. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo, como sempre, o pequeno monstruo, ose un poco afectado da gorxa como vedes, pero bueno, serviu para poñerlle un punto puncarra ao asunto que o merecía. <risa> Todos os programas están en 80vinilosconnúmero.blogspot.com Marchamos con outra peza deste CD, Anarquía en Televisión, recuperándonos 2006 as bellas pezas maqueteras de las que nunca viron a luz. Anarquía en Televisión. Até a semana que ven, monstruos. 80 vinilos por hora, un programa redondo.